Hoofdstuk 68, 16 april 2017, om kwart oor 16 ochend. Sagmoedigheid is een van die grootste deegte van my jemmele. Sagmoedigheid laat jou sweef en op my wolke loop. Sagmoedigheid beteken nie dat jy toela dat mense jou vertrap en misbruik nie. Dit beteken dat jou hart begrip het vir almalse swakere en foute en dit maak dat jy een vergevingsgesinde mens is. Daarom moet jy die sagmoedigheid raak sien as een deeg en een eigenskap vanuit my groot vaderhart. Ek is sagmoedig ten waar jylle in my geliefd is. Ek wil geduldig dat jylle tyd en aandig in my bestee en word nie kwaad of ongeduldig wanneer jylle met aardse dinge besig is nie. Die vrye wil moet ek jyse maak en besluit om na my te draai en dan is alle leese vrucht Anders is jylle gedwongen en tel dit niks as ek jylle sal gryp en my leese op jylle af forseer nie. Beskou dus my eigenskap van sagmoedigheid vanaf my hoëberg. Sit hier saam met my het eie vrye wil en wees waksam ten die duivelse hoorings wat wil kop uitsteken en ongeduld en die goeie verjaag daarmee. Ongeduld is so skadelik vir jou eie siel en die van allemaal om jou. Ongeduld breek die goeie wat gedoen of gevoel is af en maak oonnoodige vijande. Dit wil jylle nie heenie, want vijande beteken struid en struid is hy die boese. Kom, geef my jou ongeduld, dier jou hart na my te keer en op my te wag Dan sal ek dinge vir jou verander en indrug, net soos wat jou hart en liefde verlang, en jy sal meer as tevrede wees met hoe ek dinge vir jou land uitwerk. Dit is een swakheid wat die mens makkelijk kan aanleer of inneem dier onreine voedsel of die onmatige gebruik daarvan. Pas op vir die onreine geeste in voedsel en drank. Dat dit kryp sagies en so stil stil in jou lichaam in, Onthou dat hierdie aarde nie rein is nie. Die kost wat jylle eet is dier spek met bose sieledele wat in die lever vastgevang word, so dat hulle nie verder skade aan die rest van die lichaam kan doen nie. Daarom is daar baie leverziektes vandag. Reinig jylle self dier wat te vast met gebed. dryf die boosheid uit daar dier. Jou eie lichaam en my geest sal jou aandui wanneer dit een goeie tyd is om dit te doen. Bose geeste hou nie van vast nie omdat dit zwaar is vir die lichaam, en verla dan die lichaam om beter huisvesting te soek. Dit is een marteling vir hulle. Wees dan baie versichtig daarna wat jy inneem, angeseen jy hulle allemaal weet wat gebeur nadat nou die huis skoon is. Vul jou huis en jou hart met my goedheid en sagmoedigheid, en die boosheid sal nooit weer terugkeer nie. Hierdie les is goed vir die lichaam en die siel. Dit is ook nie nodig om vir daar sonder kost te gaan nie, Soms is dit ook goed om sommer net een ete oor te slaan, wanneer jy dit nodig ag vir lichaam, siel en gees. Dan sal jylle lichter word en ook vir word van binnen. Dit sal vir jylle gegee, dit is vir jylle gegee om meester te wees, oor jylle eie lichaam. Moe dat die boosheid van die swak lichaam, van die swak lichaam, die goeie van die gees, probeer vernietig dier verkeerde eet en drink gewoontes nie. Jylle is self die meester oor hierdie klein deelkie van Lucifer. Gee hom net die pinkie, en hy neem alles oor. As jylle hierin kan slag, en die klein lichaam oorwin, sal ek vir jylle my reik gee. Amen.